Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab salam saya dong sahabat. Insyaallah yang menjawab salam saya diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, selamat senang dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'd Sahabat KSNS Kecerdasan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 Amin, Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahi Alamin Sahabat KSNS Yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam menghadapi samudera kehidupan dunia Kita ini hidup di dunia Seperti menghadapi banyak ombak Kita bertujuan ingin ke satu tempat Yaitu menuju keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya menuju alam akhirat yang kekal abadi penuh dengan kenikmatan Itu harapan kita semua Tapi dalam perjalanan ini Tentu ada beberapa ombak-ombak yang menyerang Ya kan? Yaitu ombak-ombak permasalahan kehidupan Al Nabi s.a.w. bersabda Kun fit dunia Engkau gariib atau abirussabil jadilah engkau hidup di dunia kata Rasulullah seperti engkau orang yang berjalan di perjalanan yang sangat jauh atau seperti orang yang nyebrang jalan jadi kita mesti banyak waspada nih Hah? kalau kita nyebrang asal jalan dong aja gimana urusannya urusannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan minimal-minimal masuk rumah sakit. Nah, untuk bila minzal jadi kita mesti lihat dulu kanan kiri. Oh iya, kosong. Kita jalan, itu pun kita enggak boleh maksain. Ya kan, kita harus sabar, mana saatnya kita jalan, mana saatnya kita berhenti. Itulah semua kehidupan alam muka bumi. Ombak yang datang ke rumah tangga kita Ombak yang datang ke diri kita sendiri Ombak yang datang kepada masalah perekonomian kita Ombak, macam-macam ombak Nah, cerita ombak ini pemirsa Dulu ada ombak setinggi gunung Ombak apa itu? Ombak yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi Aleyhi Nabiina ala Nabina afdolussolah wassalam ini yang sangat menarik. Kita akan membahas dalam program kita saat ini di KSMS. Yang kita sayangi semua. Mohon doanya ya sahabat agar program ini insya Allah bermanfaat. Untuk diri saya terutama dan seluruh pemirsa. Dimanapun anda berada. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini. Tentunya kita akan membahas pada saat ini Nabi Nuh. Karena... Ketika Nabi Nuh hendak menghadapi banjir besar dan ombak setinggi gunung Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh Cara membuat kapal untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya yang beriman Termasuk seluruh hewan di dunia Tapi sebelum kita masuk kepada kisahnya Alangkah indah kita mengenal tentang Nabi Nuh terlebih dahulu. Siapa Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang keturunan Nabi Adam alaihi wa ala nabina afdolussolah wa sallam. Menurut banyak ahli kitab, menyatakan bahawa nasab Nabi Nuh, beliau bernama Nabi Nuh bin Lamik bin Mutawassilah bin Nabi Idris bin Yarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anwas bin Nabi Lahsis bin Nabiullah Adam alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam Nasab yang tadi saya sebutkan pemirsa menandakan bahawa Nabi Nuh adalah keturunan kesembilan dari Nabiullah Adam alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam Menurut hadis sahihul bukhari Bahawa Kanah antara Adam dan Nuh asrah korun, kluhur al-Islam. Jarak antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihi salam, jarak Nabi Adam alaihi salam ke jarak diutusnya Nabi Nuh alaihi salam adalah sepuluh korun. Satu korun itu satu abad, satu abad itu seratus tahun. Berarti jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh seribu tahun lamanya. Dan semua anak keturunan Nabi Adam alaihi salam memeluk al-Islam. Bertauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam baru terjadi penyembahan-penyembahan berhala. Awal terjadi penyembahan berhala adalah di zaman Nabi Nuh. Dan Rasul pertama kali yang menghadapi sesembahan berhala adalah Nabi Nuh. Bagaimana kisahnya sampai adanya penyembahan berhala? Setelah yang mau lewat berikut ini.